No bueno, guureeta laranttzixoa da emakumeak eman duten naotssa antolatu eta devoluzioa ematearena ez e e e e egin eginnduten aportazioa eta lana ba horrela modu batean edo bestean jasotzearena ere ez eta horretarako eki ba, taldi txiki bat egingo da eta gero ba hor bilduko gara pisa bate pincho batzu jaten eta ba, konpartitzen e ateraren guztia Guretzat to hori hasierarapikan eta udaletera jo baino lehen auzo kartetara joge nuen ba uste dugulako benetan hiri artikulazio e, zarea dela. E, benetan, gertutasun gehien daukaten elkarteak didela, eta espazioa hobekien ezagutzen duten eragilea delako, ez? Eta uh -huh. nere emakumeak gerturatzeko errestasun handia goa, izango dutelako. Pues, azkenean, gu, ansiratikan esan dugu guk mapabate ginal genuela, baina baino dela mapa erreal bat izango, ez? Eta bakoitzak bere auzoan zoan edo hibiltzen zen lekuetan Eso matzen den pertspertsioa benetasko mapa egiten lagunduko dugu.